Yani, imani yangu ni kwamba waendelea vyema ndugu wa redio Isanganilo Pare Porte ulipo kumradi kwa dakika izi, ambazo tumechelewa ili tukuletee taarifa ya habari katika lugha Kiswahili kwanza kabisa tuanze na muktasari wake Mwaka mmoja unamarizika tale 18 juni e, jumahi laisi wa Jamuhuri Evariste Ndaishimie akichukua usukani wa kuongoza inchi ya Burundi Badhi ya hatua zirizo chukuriwa na laisi wa Jamuhuri badhi ya viongozi pamoja na wanasiasa na laia wanaelezwa kulidishwa na hatuwa hizo Na laia wakazi wa Manispala Jiji Labujumbula wanaelezwa kulidishwa na hatuwa ya kuendeleza inchi zirizo chukuriwa na laisi wa Jamuhuri tangu alipofika madarakani hususan kufungua kufungu wa, zambob habari vilipso kuwa, Vikwazo, vikuazo. Katika tarifa hii, meng Zaidi, kuhusu majukumu yariotekrezo na laisi walisten daishimie, kwa kipindi hiki chamaa akiongoza inchi ya burundi. punde niabari kamili. Na na fundi mitambo ni fraswa kima na ndiye anayetuezesha kimitambo Mwaka mmoja unawumarizika juni hii tale kuminatnane Laisi wa jamuri evaliste ndaishimie akichukua usukani wakuongoza inchi ya burundi Bathi ya vikwazo vili vzo chukuri wa inchi ya burundi mwaka alfumbiri kuminatanu Hakika vimesha ondorewa na bathi ya, vo, ya vzembo vzabari vili vzo chukuri wa vikwazo Vikishutumiwa kushiliki katika jaribio la mapinduzi ya selekali vimesha ruhusiwa kupepe Piru shara sumi matangazo, miongoni masirah zilizo pewa kipambere na laisi evalistenda ichimie ni pamoja na kufufu mahusiano na vyombo vya habari, pamoja na kutetea uhoru wakujieleza na hapa studio ni niko na lomiwande niyavi fuzi ana zaidi ya na ya na evalistenda ichimie. Nam, miongoni mwa ahadila isi evalistenda ichimie alizochoa alipoa picha tare kumi na na ni pamoja yonakuendeleza ama kurejesha uhuru wa kujieleza na kutoa maoni Ni nia ya yake mara baada ya kushika hatamu kuliongoza taifa ni kuamba kauli ya kusema vyama vya upinzani isiwe na nafasi nchini Burundi kwa mantiki hiyo ya uhuru wa kujieleza baraza taifa la kitaifa la mawasiliano CNC limeiondoa vikwazo baadhi ya vyombo vya habari kuwa v vimechukuliwa na hivyo nikupitia mazungumzo kama alivyoaamua rais na heshimae muishoni mwa mwezi Januari mwaka huu katika mkutano na wandishi wa habari na viongozi wa jamesa, remedia, yaani, vijahabari. vyombo vya habari jambo lililobatizwa Jamessa Media yani hakuna linalowezekana bila vyombo vya habari vyombo vya habari kama Radio Boneshia FM Radio ya shirika la habari la Uingereza BBC pamoja na gazeti la mtandao ni Kilio vikuazo. Hata hivyo radio ya umma RPA, télévision de la Naissance na radio ya shirika la habari la Marekani VOA hazijaondolewa vikwazo ingawa baraza CNC linaweza kuwa mazungumzo yanaendelea ama kuhusu usiano, rais huyo ndiye aliapa kurejesha uhusiano na nchi jirani na mataifa mengine akieleza kuwa hakuna nchi inayoweza kuwa kisiwa duniani huku akiahidi kurejesha maakwa raia walioekimbia nchi Baada ya mwaka mmoja utawara wake, laia waburundi wapatao 16667 Waludi nchini uengiwa wakitoka katika nchi za Tanzania na Rwanda Kusiana na usiano pia, nchi iliondolewa vikwazo na shirika la nchi zinazo zungumuza ki Faransa, OEF, Na kuondolewa kwenye agenda ya baraza la usalama la shirika la umoja wa mataifa Mwanzo na mwanzo mwa mwezi Februari mwaka 2021 mazungumzo kati ya Burundi na Shirika la Umoja wa Ulaya baada ya Rais Ndayishimiye kupokea kwa mazungumzo wawakilishi wa nchi za Ulaya Desemba mwaka 2020 kwa madhumuni ya kufufua uhusiano uliozorota mwaka 2015 mazungumzo kama hayo yamefanyika kati ya Burundi na Rwanda hapa tunakumbusha mkutano wa waziri na masuala ya kigeni wa inchi hizo mbili kwenye mpaka wa Gaseny Nimba Jamaliani Asani sana, lumuwalde niyo ya wifuze na chama cha kisiasa ipedeziga miwanga chaereza kulidishwa na majukumu yali na raisi wa Jamhuri Evariste Ndaishimiye kwa kipindi cha mwaka mmoja akiwa Madarakani. Katika kipindi na wandishi wa habari ijumahi Abdulkasim, kinala wa chama hicho, amefamisha kulidishwa na hatua ya, ku, ya kuanzisha majadiliano na inchi za kima taifa pamoja na vzama vya kisiasa kwa buwana Abdul Kasimwa na mutaka raisi wa Jamuri kutilia mukazo, mchakato, wakupiga marufuku ufisadi nchini Burundi pamoja na kutetea utawara, bora, ebu, tumusikiriza. baada ya mwaka wa utawara wa raisi waezi ndaishimie, chama ipidezi gama wangaki na kubwa kutoka na kazi nyingi ambazo zirisha fikiwa na serikali mzei mhozi. Hapa, tunaweza kutaja machache miongoni mwa mambo mengi kama yafuatavyo Moja, amani na utulivu vinazozaga nchini kote 2 mkutano wa kipekee viongozi wote wa vyama vya siasa vya hapa nchini 3 mwenendo wa kupambana na rushwa ufisadi pamoja na biashara haramu 4 kuendeleza mpango mzima wa elimu bure kwenye shule za msingi kutoa matibabu kwa wanawake na mama wajawazito Pamoja na watoto wachini ya mnyaka mitanu Mupangwa kupambana jangwa la COVID-19 Uliyo batizo wa ndakira Sinaandura kande sinanduza Sita Kurudisha usiano mzuri na mashirika ya kimataifa Kama shirika la umoja wa mataifa Shirika la inchi zinazo zungumuza kifaransa Shirika la umoja wa inchi za ulaya Shirika la umoja wa inchi za afrika Na hivyo kuyondolea ya kivikuwa burundi Saba Kurudisha Wakimbizi wote kukote walipo. Nane, kuitewa tarehe nane juni kuwa nisiku ya kitaifa ya uzalendo. Pamoja na kumpanisha mwerehemu teri mhununziza kwenye daraja la shujaa wa uzalendo. Jisa, kutoa msamaha kwa wafungwa karibu elfu tanu wali kwenye familia zao na kathalika. Nam, aliyekuwa kisikika ni kinara wachama Ipedezi Gamiwanga ambaye ni Abdul Kasim. Abduri kumuladisio Abduri Kasimu badi ni buwana Abduri Kasimu kama ni kuelezea na kwa upande wachama senere kwa mwaka mmoja unawamarizika laisi valisi ndaichimi ya kiwa madarakani chama cha senere, chaeleza kutolidishwa kamwe na hatua ya laisi jamhuri ya kutowateula ya kutowateula selekalini wafuasi wachama senere kinara wachama hicho anaeleza kutolidishwa pia na yariotekelezo kwa mwaka mmoja na laisi ndai simiye akiwa madarakani mbunge akatoka saa na mtak anawataka viongozi waliopo madarakani kutekeleza wajibu wao wakitetea masilahi ya wananchi wa Burundi na kutetea sheria ya utawala bora pamoja na kupiga marufuku fisadi ni miongoni mwasera Everiston daishimiye alizo ahidi ya laia wa Burundi kutekileza alipo, alipo fika madalakani munamu tale kuminanane mwezi juni mwaka alafumbiri 2020. Katika hutuba yake ya kwanza alio hutubia laia kabla ya, ya kuapishwa kama laisi wa jamuhuri aliyahidi kupatia famani kesi zinazo katu na balaza waazee wa busara na pasteur John niko na gendarmerie ilakoze anatujuza mengi zaidi. Eh katika hotuba yake wakati wa kuapishwa kwake kwa kiti cha uraisi Juni 18 mwaka 2020 daiisi ari waahidiraia mahakama inayoshuhudikia daiia wote moja ya nguzo ambazo zinaboresha taswira ya nchi kulingana na changamoto zinazo kumba mahakama Evariste ndayishimiye ari waahidira wa kurejesha baraza la wazee wanaotatua migozo kwenye ngazi ya vijiji na kuadibu makosa kupambana na ufisadi wa kiuchumi na kutokomeza uraji rushwa na kuimarisha utawara wa kidemokrasia nchini Burundi ni moja wapo ya vipaumbele alia raia rais wa Burundi Everett Ndayishimiye Katika sekta ya sheria, raisi alia Uhuru zaidi ya wafungwa Elfutano ingawa hijajulikana kama wote wameisha toka Gwerezani kuhusu utawala, Serikali anawongoza kupitia wizara ya maendero ya jamii inaweza kukaribishwa kuhusu hatua ya kurejelea uchumi wa tarafa uriyo umedora Anangeu, ame, ame wagehuza waweka hazina wa tarafa na watowaji ushuru wanao ufisadi wa mari ya uma. Shukrani jando di ya koze. Na bada mapu muziku madogo, tutasikia maoni ya wakazi wa manisipa la Jiji la Bujumbura. Lejo isanganiro, ni kiboko yao. Na mkwa pandi wa majila ni sasama na dakika 15 na hii ni radio Isanganilo na wakazi wa manispaa ya Jiji la Bujumbura wanaereza kulidisho na atu waza kuendeleza inchi zilizochukuliwa na raisi wa jamuhuri tango alipofika madalakani hususa ni kufungua vzombo vzahabari filizo chukuriwa vikwazo mwaka alfumbili e, kuminatano na, kufu, na kufufua uhusiano wa inchi za kima taifa walio zungumuza na kituo ikicha radio isanganilo ijumahi wana mutaka raisi wa Jamhuri ku kuwajibika vilizio kwa kujenga miwindombinu hususa barabara ya Bujumbura, lumonge tuwasikiriza. Watu ambayo likuwa mekimbia mwaka rufumbiri 15 unuweza kulejea nchini burundi. Iyo naweza nikaongea kwamba ni kazi nzuri ambayo meweza kufanya. Ili watu waludie kwenye makazi zao. Kingina ambayo tunuweza tukasema ambayo meweza kutenda kwa kwa kwa kwa kwa kwa kuna vituo mbalimbali za mbali, radio ambazo vilikuwa vimefungiwa mwaka 2015 lakini kwa sasa naona vimerudi kutumika kama tunaona hapo Vuzi kuna zingine radio za kimataifa kama BBC muda si mli naweza kuruhusiwa tena hapa Burundi hiyo niweza naweza nikasema ni kitu ambacho kanaonyesha kwamba inchi kuna vitu ambavyo vime Itakiwa kufanyika. Na kingini unaona anaziti kufanya mahusiano mazuri na inchi jilani. Nimeweza kutemblea Kenya. Ili mahusiano mazuri na Burundi, Uganda, pamoja na Tanzania. Ita ameenda na inchi zingine laisi evalise eh, ndaishimie bado anajitahidi anazidi kuendesha inchi japo kuwa bado kuna vita mbavo vinatakiwa ili inchi isonge mbele zaidi. Unaona mabalabala anatimiza miaka mingi balabala hizi zinaanza kuzehika inatakiwa balabala hizi zikarabatiwe labda ni swala mbaro wale wanamumusaidia kutawala wata ikapa moji ili waangalie takufanya. Mwaka unaenea tangu raisi wetu meja general evalise ndaishimie atipochukua uongozi ndio kwa sababu kwa leo mimi naona mambo yote ni safi anaendelea vizuri namshukuru sana kwa sababu usalama leo merudi pote nchini tena hamefanya majadiriano hamejadiriana na inchi kama rwanda e, na hadi majadiriano ya hadi sasa sisi tukwa tunaitaji warundi watoki burundi wajirikeze rwanda wanyarwanda watoki rwanda wajirikeze burundi mambo yangine ambayo ni meona hametenda kwa huu mwaka ana maliza kwenye madaraka. Ni majadirano pia na inchi zaulaya ambazo zimekuwa zimechukulia inchi yetu vikwazo. Na kwa hivi sasa hivyo vikwazo vimeondolewa. Na hata na yu weni pia imetuondoa kwenye oroda ya inchi ambazo wazina usalama. yote ni kwa sababu ya mwishimiwa mmeja mwishimi jeneroy varisenda ishimie. Kwa hiyo sasa kabisa anabaki pia na miaka misita ya madaraka yake kwa, kwa semu ya kwanza. Tunasubiria kwa kemambo mengi sana kabisa. Kwa hiyo mwenyezi mungu azidi kumabariki pia mpatie nguvu na ujuzi wakuongoza taifalaki kama vile mfalume Salomon alipewa nguvu ya kuongoza taifalaki la wana wa Israel Naam, walio kuwa kisikika ni wakazi wa manispa la jiji la bujumbura na kuna shudiwa idadi kubwa ya watoto omba omba kwenye barabara ilio batizo uplona inapatikana jiji ni bujumbura bathi ya watoto hao omba omba walio na kituo hii kisha radio isanganiro wanaeleza kwa ambahari ya ufukara inoafili jamii na wazungumuza Munguka ndicho chanzo kilicho waperekea kujiusisha na tabia hiyo. Aida kuna wengine wanaweleza kwamba wamependelea kuomba huku wakihamasisho na watoto wengine wenye mwenendo huo potovu mengi zaidi na ripoti yake omel nduwayo kwaeona nabi bobo barasega aliko sehemu kubwa inayomiliki watoto wengi omba omba ni sehemu iliyo kati ya barabara maarufu avenue la victoire na makao makuu ya ofisi ya chai otebe watoto hupita kushoto kulia kwenye msongamano wa magari wakisaka pesa kwa kuomba madereva au wasafiri wanadai kutoroka familia zao kisa shida zinazozikumba familia hizo kikiwemo ukosefu wachakula. Tuko barabarani sisi juu familia zetu hazina nguvu za kudusaidia Tukituka kumasomo tunakosa bea kura Unafuna enda kutafuta gisu utapata gisu utakura Kisha fanya hivyo vitu kikura Na kesho na kesho yapu kiona ni hivyo Ilifo unasema ajamini ende basi Nijitafthie nikwe kura kama wengine Ongezeko la watoto hao hufafanuliwa vizuri na uwingi wa watoto Wanaofuata wengine kuomba pesa Huku wakiwa hawakosi Chochote katika familia zao kama wanavyo baini baadhi yao chatizwa kuwa wengi pinakuaga kuwagawe wanapoteaga anapotea tena mama na kudia na mtafuta anatuuliza tunamjua halakini peti kishaskia kama wanamtafuta anafana kimbia wanalala kivumu hapo na hapa kutede midi na uko kuiti ni meruvenseti buiza usiku wengi wao hulundana kikundi kwa idadi ya zaidi ya 30 kundi Moja, kwenye mayeneo ya jengo la biashara la wachina, Ted Demil, na kwenye barabara ya nane mtani buiza. Ome nduwayo shukurani. Na kwa kuitimisha tarifa ya bari, tumurikiye ukurasa wa soka katika kombe la euro Linaro lindima huko barani buraya ni kwa siku ya jana. Timu ya ubergigi, limeicharaza timu ya Danmark, Magori, Magori mawiri kwa moja. Huku timu ya Ukraine, kibuka kidedea kwa kuimenya timu ya masedwane kwa Kwa bao mbili kwa moja na timu ya Netherlands. Ikaichalaza timu ya Australia kwa bao mawiri kwa anunge. Na katika michuano ya Copa America ni kwa mba mutanange ambao. Umeambatanisha inchi ya Colombia na Venezuela. Umefikia tamati timu zote zikiridika kutoka sare tasa. Na ni kwa Hata siku ya leo, mitanange katha itakua igitimua vumbi huku majira saa 9 kamiri, timu ya Sweden itakalibisha timu ya Slovakia, huku timu ya Croatia itachuana na Republic Czech majira saa 12 na mutanange ambao unasubiliwa kwa hamu na mashabiki wa soka utarindima majira saa 3 usiku ambapo timu ya uingereza itapambala na timu ya Scotland na katika Copa Amerikani kwamba amba mutanange ambao natarajiwa ni Timu ya shiri ambayo itachuana na timu ya Borovia, Na ni hadi hapa nduku mpenzi musikilizaji ikiwa ni saa nane na e, inayo kosa dakika ishirini na mogia. Ni washukuri nyote ambayo mulikuwa mukiteka sikio radio isanganiro, Mimi langu jina nijama rivia nengi na kumana sina raziada. Tukutane hapo saa kuminamoja kunapo majariwa. <muchos>